Maturitate Și iată m-a ajuns la animaturi. maturi, încremenind în simetrii și norme, severe arhitecturi și clare forme, geometrii de trepte și de straturi. Deasupra răzvrătirilor diforme, la coacere de struguri și veleaturi, cu înțelepciuni brumate și cu sfaturi pe marginea oceanelor enorme. Dar cum mi-aș da solemnele prudențe pe lavele zanaticelor zile cu beții vulcani și mari incandescențe? Mi-aș da înțelepciunile fertile pe animei superbi cu sfinte zdrențe, cu vulturi morți și gerbe inutile.